Yuslih lakum a'ma lakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa ma'ayuti illaha wa rasulahu Faqad fa'aza qawzan fa azimah Amma ba'd Saudara-saudara bin Al-Fatihah Syahudin Ikhwati filah Para pendengar yang dimulikkan Allah sekalian Menyambung kembali kuliah tafsir kita Menuhi surah Taha Dan sehari yang dimulikkan sekalian Kita Telah minta angka sedikit Pada ayat 122 hingga 123 Lagipun kita mulang sedikit untuk kami dilanjut berokah berkaitan dengan perspektif muslim dengan perspektif kafir terhadap isu penurunan ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam turun SWT, ke muka bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-122 yang berikutnya, ta'muz billahi minasyaitanir rajim. Thumma tabahru rabbuhu fataba alayhi wa hada. Qala minha jami'a. Ba'dukum li ba'din a'adu Fa'ima yaitnya nukum minni huda, fman ittabah huda ya, fala yadzil, yashqa. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia pun kembali kepadaNya dan berinya petunjuk. Dia bermaklum, turunlah kamu berdua di surga bersama-sama, sebagaimana kamu menjadi musuh kepada yang lain. Maka jika datang kepada kamu petunjuk Aku, maka barangsiapa yang kuat petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Apabila yang lain dan dikasih waskarian, telah lihat bagaimana. Nabi Adam ni telah diterima taubatnya oleh Allah SWT Dan pandangan Sesetengah para ulama tafsir Yang terpilih Kemudian Allah SWT telah milihnya Untuk menjadi Nabi Allah SWT yang pertama Dalam tafsir Al-Qurtubi sebagai contohnya Al-Qurtubi menjelaskan Bahawa Nabi Adam Seorang yang sangat Jujur kepada Allah SWT Sangat beriman kepada Allah SWT Dan kesilapan ini Kalau Berlaku nak diibaratkan Kata Muhammad al-Shaarawi Manusia ni Sebelum melantik menjadi nabi mungkin dia betul mungkin tersilap paling akhta'a fi hadhihi al marhala la tadhibuhu bal tusawwibu lahu al khata' seperti tilmis fi fatrat idirasa tuan dibayangkan kata syekh al marhum wa huwa tawiya sha'rawi seperti nabi adam ini ialah seperti seorang pelajar dalam proses dia belajar maka kalau dia tersilap maka dibetulkan oleh muallimnya tapi kalau dalam peperiksaan tersilap maka akan dihukum Hukuman tersebut pun bukanlah berlanjutan Seperti perspektif orang-orang kafir Bahawa seorang dosa ini terpaksa boleh Dikasarakan oleh anak yang datang kemudian Orang beriman ini punya sikap Tentuan yang dimulikkan. ini dimulikkan Rasulullah Mereka ni terlalu jujur Lurus Lurus bukan lurus bendul Tapi maksudnya seorang yang sangat baik sangka Dengan orang lain Ketika itu Al-Imah Qurtubi Menyalinkan satu hadis riwayat Imam Ahmad Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Al-Mu'minu izun karimun Wal-Fajiru khibbun laimun. Terdapat hadis yang lain, wal munafiqu laim. Orang yang beriman itu terlalu jujur sampai mudah tertipu kerana budi pekertinya itu menyebabkan dia boleh sangka dengan semua orang. Manakala orang yang durjana ataupun munafik dalam versi yang lain suka sekali menipu. Jadi sebab itu Nabi Adam telah menjadi korban dari kejujurannya sendiri. Pabbunya rahmatilah dan dikasihi waskalian. Jadi kita telah bincangkan bahawa Nabi Muhammad SAW juga turut menjelaskan dalam hadiah sahih bahawa orang yang beriman ni memandang satu kesalahannya walaupun kecil sekalipun laksana gunung yang bila dia duduk di bawah kaki gunung tersebut takut gunung ni menghempapnya. Dosa yang kecil dianggapnya besar itu bagi orang yang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Adam dan isinya menyesal atas kesalahan masing-masing dan tasbih memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pengampunan. Ini ayat yang telah kita bincangkan dan telah kita yang Allah SWT telah ajarkan kalimah ini kepadaNya. Allah Robbana walamna amusana wa ilam taufirlna wa tarhamna ala nakunan khasirin. Ya Allah Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Kalau engkau tidak mengampun kepada kami, tentulah dan kasihan kepada kami, tentulah kami termasuk kalangan orang-orang yang rugi. Jadi Allah SWT telah menerima taubatnya Kerana baktinya. Karena Allah SWT memang memiliki sifat kasihan belas kepada hamba hambunya. Bukan itu sahaja. Malahan kepercayaan Allah Subhanahu Taala ni Tidak pernah berkurangan Dia dilantik menjadi khalifah dilantik menjadi nabi Sebagai nabi yang pertama Jelas dalam ayat yang kita lihat di sini Dan kita telah bincangkan pada kuliah yang terdahulu Bahawa maksud di sini Fata'aba' alaihi wahda summa jitabahu rabbuhu Summa jitabahu rabbuhu Fata'aba' alaihi wahda Maknanya jitabal di sini dengan makna Ikhtiar Seperti yang telah kita bincangkan Dalam kuliah yang terdahulu Tentang yang dimulihkan Allah SWT Kemudian Allah SWT telah menyuruh قَالَهْ بِطَى مِنْ هَا جَمِيعًا ni Turunlah kalian ke Berdua Kerana syurga ni tempat yang tinggi Bumi dianggap tempat yang rendah Syurga di, Dalam Disebut sebagai alam Jabarut, Bumi pula alam Nasut. Maka mereka berdua disuruh turun ke sana Dan turun ke sana bukan hukuman Kerana bersalah Sebab kesalahan makan buah Kerana ia telah diampunkan oleh Allah SWT Bahkan dipilih olehnya Disuruh turun untuk mengaksanakan Kehendak Allah SWT Ia itu menjadi khalifah Nanti kita akan lihat Ini jahilun fila ardi khalifah dalam surat Al-Baqarah Jadi kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala Dalam konteks cerita ini Dan dalam Islam, dalam akidah Islam Tentang Nabi Adam ni ada perizaan yang cukup jelas dengan pandangan Kristian Yang menegakkan kepercayaan bahawa Nabi Adam itu dosa terus menerus Kerana makan buah tersebut dan dosa itu terus menjadi warisan turun-temurun Lalu Allah mengirim putranya yang tunggal Iaitu Jesus Kristus, Untuk menebus dosa ini Dan akhirnya mati di kayu salib Tentuannya muli kat masyarakat Selagi kita belum mempercayai bahawa Nabi Isa ini datang ke dunia untuk menebus dosa manusia Dan Jesus itu sendiri Pada hakikatnya Allah SWT Menjelma dalam rupa anaknya Maka kita pun dianggap berdosa. Jadi rasal kepercayaan seperti ini Menimbulkan berbagai kekacauan dalam fikiran tuan-tuan Mengapa dikatakan Allah itu kasih Kalau hanya kerana Seorang daripada datuk kita Makan buah tersebut Secara tersilap Lalu diwarisi turun-temurun Mengapa pula Kepada orang yang telah mengaku bahawa Jesus ini, Jesus ini Isa ini Isa al-Masih ini Isa al telah datang menerbus dosa manusia Tapi masih juga dikatakan bahawa manusia ini masih berdosa Lalu adanya padri-padri untuk mengampunkan dosa sebagai contoh Jadi kita lanjut Lihat pada lanjutan ayat ini Selanjutnya disebut Turunlah kalian semua Ya turun kalian semua ni nak berarti kata Sebab yang dia keluar di sini Bukan mereka berdua sama isteri saja tapi yang suruh diturun juga bersama-sama dengan Nabi Adam dan Hawa adalah musuh mereka. Jadi dia pun disuruh turun di tempat yang tinggi menjadi bertiga. Itu sebab kita dapat lihat surah araf yang lalu pernah kita bincangkan, ukhruju minha mazumun ukhruj minha, maz minha mazmumun madhura. Kalau ala انكari syurgan keadaan hina lagi dihalau. Jadi kalau kita hubungkan ayat ni dengan ayat-ayat lain, lain, dapatlah kita fahami bahawa Kedua pihak ini diturun dari syurga Diturunkan oleh Allah dari syurga dalam keadaan Diampunkan dosa Sebagai orang terpilih untuk taubat mereka Diterima oleh Allah SWT Dia beri petunjuk pula Tapi turunnya yang ketiga ini Iaitu Iblis Turunnya dalam keadaan terhina dan juga dihalau oleh Allah SWT Terusir Jadi kemudian Allah Muta mengingatkan lagi Tuan-tuan di mulia kawasan Dalam keadaan setengah kamu menjadi musuh kepada yang lain Ini merupakan peringatan yang kedua diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahawa Iblis ini tidak mahu mengalah kepada Nabi Adam jadi bila turunnya manusia ke dunia ini masih ada lagi cabarannya iaitu mereka akan berperang satu sama lain bila mereka tidak mengikuti ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala itu sebab datang ayat yang kita dapat perhatikan di sini tentang yang dimiliki Allah sekalian Allah gambarkan Qalah bita jami'an ba'dukum liba'din adu Fa'ima yati'an nukumini huda, faman itba'ah huda ya, fala yadzilu, walla yashqau. Mananya orang yang tidak mengikut, betul? Allah Subhanahu wa Taala ni, akan sesat. Betapa hebat sekalipun pertentangan, dan musuhan antara manusia yang menjalankan tugasan, tanggungjawab yang telah Allah berikan kepada dia, tentuan yang dimiliki oleh betapa pun hebatnya, tapi Allah Subhanahu wa Taala memberi jaminan. Jadi Allah SWT telah memberikan jaminan kepada yang mentaati perintahnya. Hudam, hudaya, Kalau dia dapat ikut tunjukku, syaitan yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menyesatkannya tidak akan berupaya. Tidak akan mampu untuk menyesatkannya kerana dia sudah berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala bil urwatil wuthqa. Apabila Islam sekabel arwahul ufqa telah berpegang kepada aqidah yang benar maka dia tidak akan dapat disesatkan oleh syaitan. Satu ulad maka yang menarik disebut oleh Muhammad Tarya Syarawi dalam ayat yang ke-110 ini tuan-tuan summa yatawahu rabbuhu Lalu Allah Subhanahu Wa memilihnya, Allah terima taubatnya dan Allah beri hidayah kepadanya. Kenapa ayat ini tidak menggunakan perkataan summa yatawahu Allah? Summa Nampak tak? Ini keindahan bahasa Arab Pemilihan perkataannya yang sungguh tepat Sumajitabahu, Rabbu Kenapa tak disebut Sumajitabahu, Allah Allah yang milih Kenapa disebut Rabbu Di sini nak menggambarkan kepada diri tuan-tuan Yang ni Allah sekalian Walaupun kesilapan tersebut laku Tapi masih ada lagi Tuhan yang maha penyayang Yang akan menjaga Segala urusan Keperluan kehidupannya Tetap disempurnakan oleh Allah Subhanahu SWT Kerana di dunia ni So, siapa yang mencari kasih Allah Subhanahu Allah Ta'ala tetap akan memberi kepadanya. Siapa yang berusaha untuk memenuhi keperluan kehidupan dunianya walaupun dia orang kafir sekalipun, sesungguhnya ada Allah Subhanahu yang akan memberi kasih, memberi kepadanya menunaikan segala keperluan hajatnya. Maka itulah yang dikehendaki oleh Allah untuk kita faham kata Sheikh Almarhum Muhammad Mutawalli Ash-Sharawi. Jadi, walaupun Nabi Adam telah tersilap tapi demi membangunkan dalam dirinya kesedaran untuk berdikari dan bagi sesiapa sahaja yang berdikari di dunia ada Tuhan yang akan menjaga kepentingannya bukan soal akhirat semata-mata di dunia ini pun Allah SWT tetap akan memenuhi keperluannya walaupun di kalangan yang ada di dunia ini merupakan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahuwataala jadi itu tujuannya Allah gambarkan perkataan rabbuh sumitabahu rabbu fateba alaihi wa hada tidak digunakan di sini. Suma juta bahu Allah. Kerana dalam urusan dunia, manusia itu tetap dilimpahi dengan kasih sayang Allah SWT dan rahmatnya. Sekalipun dia tidak beriman kepada Allah SWT. Dalam hadis yang lain, Nabi telah berhabda, alaihi wasallam, kalaulah dunia ini memiliki nilai seperti sehelai kepak nyamuk, maka Allah SWT tidak akan meminum kepada orang kafir itu walaupun setitis air, walaupun seteguh air. Tapi kerana dunia ini dimiliki siapa yang mengusahakannya Atas kasih sayang Allah SWT kepada mereka Maka orang kafir yang berusaha pun tetap mendapat kerakian Di sisi Allah SWT dengan anugerah kurnia Apa yang adalah hati dan dikasih Allah sekalian Dulu kita telah bincangkan Bahawa bila melibatkan bebanan hidup di dunia ni, Allah SWT akan menekankan kepada orang laki Sebagai tanggungjawab Sesuatu sebuat lain lain arijanu kawamu na al-nisa Allah SWT telah menetapkan sifat tanggungjawab qayyum itu awamun tanggungjawab untuk menjalankan urusan kekeluargaan semuanya di atas bahu si suami kalau seseorang lelaki itu milik ibu ayah yang sudah tua juga tanggungjawab adalah terlebih kepada seorang lelaki anak lelaki semuanya dipertanggungjawabkan ke atas lelaki maka dengan surat itu mesej yang begitu jelas sentiasa penekanan yang diberikan kepada Nabi Adam agar setiap lelaki setiap muslim menyedari tanggungjawab menjaga isteri, menjaga ibu ayahnya masih lagi terbeban atas dirinya tidak pernah selesai kemudian datang ayat yang ke-144 itu firman Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى إن شاء الله kita akan uraikan tafsiran ayat yang berikut dalam kuliah ke datang wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam والحمد لله رب العالمين مبارك الله فيكم والسلام عليكم